Mimo, to je velmi mnohem zajímavý. Protože on souvisí podle mě nějak s tou autobiografickou pamětí a vůbec s tím, jak to vnímání času je vůbec reflexe předchozích vzpomínek. Jo. Že podle mě, co může být ta úplně oscilace toho mozku, nebo něco takového je uložím vzpomínku a kouknu se na ní zpátky. Že to je tato oscilace, jako ukládání a koukání na uložení. Jo. To je možná jako nonsens. A pak... Protože to je jako paměť a vybavování úplně zpěvají. Právě. Já, jeden, já, jeden, já jsem jeden, viděl to, jak prostě je to jeden, to. hraje roli v tom, že že vnímáme to, co vidíme, že to rovnou s něčím porovnáme, to je jedno. No, já bych tady byla jako obezutá, že můžeme zase odbou jako škála. Ale pro mě tohle je něco, co právě spolu souvisí, protože to ukládání těch vzpomínek a pak jsou tam ty sekundární filtrovací momenty, které způsobují, že nám nějak ta pak Paměť ubývá a to je to percepčně, že si zkracujeme, protože my víc filtrujeme ty vzpomínky, které jsou pro nás nerelevantní. Jo? A, a... No, ale zase to jsou dvě, nebo to zkracování, se teda teď narážíš na to zkracování toho staršího intervotu? to jsou no. dvě, dva, dva jiné mechanizmy, nebo... Evident, Evidentně z toho mo, mozkové aktivity, ale já si myslím, že tam je právě nějaký jádro, protože co mě je třeba divný, a to, tohle byste mohli zkoumat, nebo nevím, jestli se o tom něco ví, že mně prostě přijde, že ta autobiografická paměť na různých škálách. Fakt funguje různě, a že to je něco, co podle mě bylo pod specifickou selekcí. Protože mě třeba přijde, že týden, když se kouknu na týden zpátky, tak mi ten týden přijde strašně dlouhý, že si říkám, tohle je teprve týden, to je to hrozně dlouhý. Pak se podívám, co bylo před měsícem a říkám si. To je, to je hrozně krátký, jako on už je prostě březen nebo listopad nebo co je? Prostě ten týden vypadá, jak vypadá. To ne, ne, ne ten je hrozně strzely, ale zase ten rok oproti tomuhle tomu měsíci je zase dlouhý. Že tam je nějaký prostě profil toho, kdy a jak probíhá to filtrování. Já bych tady, já bych tady úplně to jako nesouhlasila, že no. je to čistě ošťa, jako je možné, že tam je tak, že zatím je ještě takový ten mechanismus, vlastně se to nevylučuje nutně. No. Že to je pro různě dlouhý, jasně, ne, ne, je to klidně možné, že Různě dlouhý čtále nám to jako různě můj, ale zejména u té autobiografické paměti, co jsem říkal, že nechám nejlepší nášku, tam existují mechanizmy, třeba jeden z nich se jmenuje ča, jako časový paradox, který říká to, že když děláš něco, co je vlastně nezáleží na tom, jestli je to týden nebo měsíc, ale co ten týden děláš. Přesně. A když, máš, když dělá člověk něco enormně jako zábavného, tak no. v tu chvíli to uteče strašně rychle. Ale při zpětném pohledu to natáhne no tu jasný, autobiografickou paměť. To je to, čemu tady říkají ten time paradox. A to je tedy moje, moje drobné doporučení, co teda má člověk dát, aby mu ten čas autobiografický se nezrychloval takhle. Jako, ukládat hodně vzpomínek, které se neprofiltruje po zákoně. Přesně, přesně. Ukládat hodně, ukládat vlastně, což je tak jedno to vysvětlení, proč si lidi pamatují, jedna z těch teorií, proč si lidi pamatují spíš věci jako z mládí, z dětství. Z dětství. Z dětství. Uh, a proč si potom hůř ty věci Protože nejde o to, že jsou z mládího ale že jsou nový. Že ne, jsou jsi že jsi jsi jsi. Jsou, že jsou, Že je to něco nového, zajímavého, co vlastně jako na co tu autobiografickou paměť jako natáhne, mm -hmm. zbytní. A při zpětném pohledu jako člověk má pocit, že teda tohle bylo dlouhý. A věci, které se opakují a jsou rutinní a, a už je to potom jako desátý zkouškový, tak už to člověku jako přijde opravdu, V tohle jako zmizí. No a tak samozřejmě rada je na snadě. Že jo? Tak. Děle, dělíme no. nové zábavné věci. A, no. ale. Je... Nechme se prostě nikomu jinému. Tak. Tak, Pavel. Já mám takový dotaz, v podstatě. Ty ukazuješ, nebo celá ta analýza je o tom, jak jako oscilace na různých frekvencích prostě zodpovídají za měření času. Jo. A Teď ty oscilace měříte pomocí EEG, což jsou nějaké v podstatě aktivity zprůměrované přes prostě obrovský populace neuronů a, a vlastně je to primárně měření nějakých aktivit na dendritech v povrchových částech kůry. Teď, co je fascinující, že ty vzory jsou strašně jako konzistentní a podobné. Jo, v tom, jak, jaký máte ty oscilace? A když pak ukážeš ty elektrody, které k tomu přispívají, tak je máte úplně v různých oblastech mozku. Jo, úplně různě na té hlavě. Jo. To znamená, to, to úplně jako kdyby si tím říkala, že ta funkce není vůbec nikde lokalizovaná. Že si hrajeme s oscilacema a je jedno, jestli je to parietální kůra, frontální kůra, occipitální kůra, ale přece ty části mozku mají nějaký aspoň jako hrubý funkční jako vlastnosti a je těžký uvěřit, že úplně, nebo je to tak, jo, to jako já nespochybnuju, že ty data by byly nějak jako divný, ale je prostě krajně podivný, že dostanete naprosto konzistentní prostě v obrázky těch frekvenčních jako záležitostí, těch oscilací a podobně, ale zároveň úplně na opačných koncích hlavy. Můžeš k tomu něco? Jednak co byla dobrá poznámka je, že vlastně, ano, byl to odměně trošku jako oslý můstek, eh, říc, ano, bavíme se tady o oscilátorech na, na úrovni prostě jako populací neuronů, a to, že my se díváme po úrovni vlastně na, na, na, na tom EEG, to je jako jedna věc. Ale druhá, to EEG je prostě problematický v tom, že samozřejmě my nedokážeme lokalizovat ty hluboký oscilátory. Jo, to, co tam, to, co tam bylo ukázáno, je v podstatě trošku jako zkraška uh, pro ten... Tam jsou, popravdě tam jsou prostě lepší, lepší obrázky, které jsem tady jako neukazovala, kdy se to počítá z těch jednotlivých elektrot. Jako no. Tady to spíš bylo, jako, která oblast přispívá jako větší aktivitou, která větším jako slumením k tomu tréninku, než potom k tomu... Uh, A když teda vytáhnete nějak... Když vytáhnete nějaký jednotlivý elektrody z nějakých oblastí, které máte nějak jako aspoň hypoteticky za dobrý kandidáty, tak je to i stabilní, co se týče jako těch oscilací místně? Tohle je prostě problém. Ty oscilátory jsou nejspíš, nejspíš zavnoření. A proto my jsme chtěli dělat nejen jako EEG, ale chtěli jsme dělat jako to simultánní EEG a efemery nahrávání. To přesně z tohohle toho důvodu, abychom na EEG mohli lokalizovat i okamžitý změny, protože rezonance má samozřejmě zpuždění, jo, který obzvlášť pro ty časové intervaly, které my sledujeme, pro ty vteřinový nebo subteřinový, takže nemáme máme sebe menší šance zachytit. Takže tohle byl plán, ale do toho jsme se ještě nepustili. Tak, Ale jenom ještě, ještě jednu poznámku. Ta je jako enormní ta konzistence, to je něco, co bylo jako strašně zarážející. Ale abych byla jako spravedlivá, tak co jsme ještě neudělali a co, jsem, co bych ráda udělala je podívat se, jestli je to tak výjimečný pro tu časovou percepci. Jo, to znamená podívat se na srovnatelnou úlohu, na no. Ně, něco úplně stejného, co se dá udělat jako hezky. My tady máme porovnávání jako délky, délky čtvrtců a já můžu udělat stejnou úlohu, pro čtvrce, takže stejný vizuální stimul, no. ale můžu chtít, aby třeba nebo velikost, rychlost toho čtverce, a podívat se, jestli uvidím konzistentní aktivitu i pro jinou úlohu. Takže tohle, tohle jenom jako pro, pro, pro spravedlivost, pak to vystřídneme se záznám, aby tohle ne, nebylo. <laughs> tak tenhle experiment jako ještě nemám. Takže je dost možný, že zjistíme, že vlastně, no. ta, vlastně ta aktivita, když se sprůměruje přes, jako, přes ty participanty, že možná ten podobný pattern jako najdeme, najdeme i pro jiný úvod. No, přemýšlej jako, to, takhle, to jako něco, co podobný, co bylo i zarážející, když jsem tohle v nějakém pouztru, tak co kolegové říkali, tohle, jako, tohle no. je divný, ale nemám v ruce, že bych řekla, ano, u participace jsme to viděli no. a u čehokoliv no. jiného takovýhle vzor nemáme. No, to je ono že to je prostě jako v, o, úkolem diskriminace a to je jedno, jako jakýho typu diskriminace. Že? To. Tak já si dovolím úzopnu jednu otázku. E, ty jsi říkala, že ten a, subjektivní bod rovnosti takže vykazoval jako poměrně značnou stabilitu, ale zároveň interindividuální variabilitu, což je něco jako e, zajímavého. A e, f, mně napadá, jestli někdo netestoval, to nepokoušel se spojit teda s nějakými jako behaviorálními charakteristikami, tak jakože <těk> jsou někteří jedinci, kteří mají tendenci... To, to, to jsme, to, jsme <těk> <těk> to to samozřejmě byla ta první, to samozřejmě byla ta první, tak, tak, popravdě nevím, jak velká, to ještě taky jak velká, vlastně ta variabilita tam byla, nebo na čem se dá. Tohle byla ta základní, nebo otázka, se kterou já jsem to zahajovala, a to byl předpoklad, Jestli lidé se, jestli se od sebe individuálně odlišují jako v časování a jestli jsme schopni tedy zjistit, s čím, to, s čím to souvisí. Takže ve skutečnosti máme jako masivní data pro, pro těchto 40 lidí, nebo 60 lidí, kteří jsme měřili pr v prvním sezení a 40, kteří byli v prvním a ve druhém. Máme u nich série kognitivních testů, máme u nich osobnostní dotazníky, máme u nich měření eh, interoceptivní přesnosti a máme u nich ještě další časové úlohy. Takže pokud e, nemáš co dělat jako příští jako týden a vásil, tak e, vítej do týmu a <laughs> můžeme se pustit. Jak... Takhle, ne, na těch analýzách, co jsme dělali, tak jsme nenašli žádnou souvislost e, mezi behaviorálními charakteristikami, mm. mezi kognitivními funkcemi, ano, což se dalo trošku čekat, jako s mírou přesností, s tím jako posunout. Mm. Ale ta moje hypotéza je, že by se dokázala, ve skutečnosti ta moje hypotéza byla, že lidi se budou lišit i vlastně v tom, jestli budou zkracovat nebo prodlužovat. Hmm. Pak se ukázalo, že pokud tady je ten individuální, on zřejmě je, že jsou lidi, kteří jako, jako zkracují o trošku méně a tedy o trochu víc, ale není tam symetrie v tom, že by jako část lidí to prodlužila a část nikoli. Ale očividně tohle je um, vlastnost téhle konkrétní úlohy hmm. trošku, protože uh, tady nevím, jestli můžu teda do toho zabě zaběhnout, to protože uh, Právě poté, co jsme udělali tudla, tenhle experiment, kdy se ukázalo, že dochází k paměťu jako distorze, tak se říká výborně, tak pojďme se podívat, jak to souvisí vlastně s délkou toho, jak ten interval je jako v paměti. Uděláme jako jiný experiment a udělali jsme časovou reprodukci. To znamená, ukázali jsme, ukázali jsme stimul, řekli jsme lidem, zmáčněte tlačítko tak dlouho, jak vidíte ten stimul a měnili jsme ten, tu mezeru mezi tím, kdy, odpoví, kdy, kdy skončil stimul a kdy odpovídali. Takže vlastně tu reprezentaci drželi v paměti. Jako různě dlouhou dobu. A teď ta předpoklad samozřejmě byl, čím díl držet v paměti tu reprezentaci, tím víc dojde k ty destroze. No ale nedošlo. Byla to, to ta tady... no, byl reprodukční dlouhá, ta reprodukční nějakých 52, 52 lidí, a časovali, časovali tady měli jsme, tady šest tady a, a prodlužovala ta pauza byla dvě, 3, sedm a 5, vteřiny. No a když jsme to, když jsme to zanalyzovali, ty díky Veronice, tak, vyšlo, tak ty výsledky vlastně ukázaly, že samozřejmě na čem záleží. Že záleží na tom, jak je dlouhý ten interval, který časujete, záleží na tom, který blok toho experimentu to je, enormně záleží na tom, jako co jste za osobu, jako ta individuální hmm. rozdíly byly, ale vlastně velmi málo záleží na tom, jaká je ta pomno. Hmm. Takže očividně, když člověk drží jako v paměti je, je to vlastnost i, i té úlohy. To je to, co jsem na začátku, když jsem vám ukazoval, jaké metody máme. Tak očividně jako každá úloha má nějakou jako svojí. Mně to nepřipadá překvapivé. Já bych řekl, že to, to jsou jako uh, velmi odlišné kognitivní úlohy. Jo. No, jako zjevně. Prostě to tam to je jinak... diskriminační úloha a tady to je prostě uh, na uh, jako vlastně paměťová na... úloha, že jo? No, no dobře, ale pokud my předpokládáme, pokud já mám prostě dva intervaly. A pokud ten, který držel v paměti díl, se zpracuje, tak je poměrně legitimní si myslet, že to záleží vlastně na tom, jak dlouho to v té paměti máš, jako tu reprezentaci, jak ji tam udržíš. Hmm. Ale očividně nikoli. No. Očividně ne nejde no. o to, jestli to je diskriminace nebo není. Uh, pokud, pokud je tam ten zásadní rozdíl, který, ten, co bych chtěla, hmm. tak je to tím, že vlastně musíš udržovat dvě ty reprezentace vedle sebe. No. Zatímco tady. De facto udržuješ jednu paměťovou reprezentaci a na základě ní generuješ nějakou motorickou, motorickou akci. Tak. Já bych teda svou otázku možná i na toto právě nadvězal. A mně zkrátka len napadlo, či by nebylo možné, a že nedochází vlastně k subjektivnímu skracování tej starší sekvencie. Ale akoby k subjektivnému předlžení té druhé. A ta myšlenka je taká, že teda bypovedzme docházelo k něčemu takému, že první interval netuším, aký bude dlouhý. Tak zkrátka ho mám len na nějaký, keby jsme brali ten model pacemaker a akumulátor, tak je tam len nějaký prostě předvolená frekvence těch signálů základná. Tak si nějak zistím, aké je to dlhé a už vím, voči čemu to mám porovnávať. Takže vzľadom na to by sa, povedzme, pri druhé sekvenci už ta frekvencia nejak mohla skrze ten prepínač, zkrátka zahustit alebo něco v tom zmysle. Možno je to trošku zložito povedané, alebo trošku naivná představa, ale na druhé straně, pokud by bolo možné tu myšlienku podržať akýmkoľvek časom, tak by to potom... Myslím, že s tím to mohlo dávat smysl. prečo vlastně už čo mám zmerané, sa časom nemení a prečo ale pri porovnávání tých dvou to druhé sa mi zdá byť dlhšie alebo prvé, kratší. To je, je, je, je můj zajímavý My jsme ještě takhle, u toho jsme chtěli jednu jednu analýzu vlastně, podívat se, co se děje. Takhle, já se umulím, jestli došlo jako ke zmatku, což jsem trošku tady způsobila, když jsem měla o těch frekvencích, na tom jako modelu to striatelovní frekvenci a pak vlastně jsem se přinesla na to jako makro, makro úroveň Tak jako my nejsme schopni měřit, vlastně my měříme. To, co, to, co my sledujeme, je vlastně by míra aktivity v určitém frekvenčním pásmu pro sumaci. To, co, to, co Pavel bylo dobře jako ukázal, je to vlastně opravdu jako sumace jako z, řady, z řady elektrot. Jo? Ne, ne, nemůžeme říct, že prostě taktuje, že to někde taktuje na, na, na alfa frekvenci a to, to měří. Ale co jsme teda chtěli ještě se podívat, eh, přesně jako pro, co směřuje řekl vaší otázce pro, pro tu polovinu těch intervalů, kde máme jenom, kde ten první interval je kratší, jako objektivně, tak se kouknout, co se přesně stane, jak se změní ta aktivita ve chvíli, kdy se bude blížit tomu subjektivnímu bodu na tom druhém intervalu. Vlastně nějaký ten aha bod. My jsme tomu, ně, německy mluvící kolegové jsme do, se smřeli, no jmenuji, hrozná, ale to endlich, endli, moment, já to, teď už to bude, je to vlastně evokovaný potenciál. Tak co se tam stane, co se tam stane s tou frekvencí? Ale e, t, a tohle, je to, jako snažím, že se budu muset ještě ještě pohled zamyslet, že my jsme, i z toho budu, my jsme trochu, tohle byl důvod, proč my jsme dávali ty otázky jinak. Jo, proč jsme se ptali části těch lidí, který interval je delší, který kratší, protože to trošku jako navádí toho člověka, jak nad tím jako přemýšlet. A jenom vlastně i to, že tady máme tu jinou úlohu, To jsem říkala, že se tam uplatňují jako různé které nebo různé eh, klamy kognitivní. Tak třeba to, co jsme naopak tady viděli u, tý, u, u, u, té, u, u té reprodukce, tak je mechanismus jako nějaký centrální tendence. Myslím, se, objevuje to, že lidi mají tendence, že pokud jako časujeme nějakou sérii těch intervalů, tak lidi mají tendence trošku nadceňovat ty kratší a podceňovat ty delší. Takže ono bohužel jako očividně nejde úplně to vysvětlit jedním jako mechanizmem, který bychom... No, ten akumulátor to vlastně jako nevysvětlo. Jenom teda samozřejmě. ten nápad je... Ale je, je jako, je jenom chci upozornit, že uh, to tímto designem nejde. Pokud mám prostě pár stimulů, tak říkat, že jedno se zkratce nebo dlouhý se že prostě nejde. Protože uh, porovnávám to jenom vždycky s tím druhým, no? potřeboval uh, jako víc. No, tak existuje jeden, jeden design, na to ne, hezkej, který by na to si hledala ta časová generalizace, co jsem si říkal, že bychom měli zkusit, kdy se ukáže jeden stimul, třeba vteřinu, a pak se promítá série jako jiný stimul a ten participant ten říká, že jako stejný, je stejný, nejistý, stejný, stejný, stejný A vyjde z toho, nevyjde z toho, to můj dél, ale vyjde z toho, z toho no, v podstatě jako frekvenční, čistě jenom, čistě jenom frekvenční graf vlastně toho, kde, kde člověk, u které délky si člověk myslí, že to je nejbližší vteřiněr. Um. Mně napadlo, že aspoň část toho by se dala řešit tím, že by tam byly náhodné intervaly, že by tam nebyla konstantní ten součet. Protože když to se tolikrát opakuje tomu člověku, tak on se nějak jako nakalibruje. Já nevím, ne, že by na to úplně přišel, ale on bude mít nějaký očekávání, že ta suma je konstantní. Abych úplně zkusil náhodně generovat ty dílky a tohle to samý na tom spočítat, jestli se to nějak nehne. Protože tam by mohlo být, že prostě 4,5 sekundy je ten jediný moment, kdy vy to máte objekt objektivně jo. stejně dlouhý, jo? to znamená, to není, e, e, ale na této tý křivce zrovna tahleta věc konkrétně vypadá, že generalizuje jako přes různý dílky. Já, růzumý, nejsem, já nejsem jistá, a, poprač, a to je škoda, že jsme se nezeptali teda těch lidí, jestli opravdu byli schopni to odhledat, že že je dlouhý ten intervál. Ale i kdyby řekli, že ne, jo, jakoby, tohle by bylo fakt zajímavé, protože má ta 4,5, což je opravdu tak, Jediná 50 na 50, tak může být nějak jako subjektivně krátká. Že? Takže člověk si řekne: OK, toto můžeme to může to ten tik. A najednou mu v tom začne tikat jako ten referenční, jak je tam kolega, a prostě to mu to tam výjde, že mu to tam jakoby do toho, do tý další, jestli tam nějaká pauza. Tak mu tam tikne dvakrát a on řekne: OK. A to je ono, je. Že, že ten předchozí nastavuje tu referenci a může to být ovlivněno. Nedí se na to konkrétní, Jocha, to je, je to strašně dobrá poznámka, co, co jste měli o banáka. Bohužel ten jako to, co my tady demonstrujeme, neukazujeme jenom, neukazujeme jenom my. Jo, takže zřejmě tohoto zkrácení v, v úloze toho duálního rytmu asi je ob, jako opravdu obec, jako obec, obecný mechanismus, ale nicméně nábytky Já jsou… Já jsem tam to, čeho je to důsledkem a že, toho je toho je pro, že to je i pro, jin, pro, pro jiné intervaly, jako nejsem je, si jistý, je. jestli, jestli někdo použil jako proměnlivé délky, hmm. to jsem se podíval, ale že to není očividně jako artefakt prostě tady jako konkrétního intervalu… Na to tu, určitě který, ale to, to ale ale mohlo by jo kam se to pohne třeba se s počtem těch obou intervalů ten relativní bod no to, určitému celkovému no tohle, tohle je samozřejmě jako legitimní námetka a je to velmi dobrá námitka v tom že očividně nikomu nepřesvědčí, že existuje jako jeden univerzální jako časovací frekvence která by se ano a te, te, to je to Zazla, že kandidátní alfa, kandidátní jako beta, no to nebude fungovat, to, to, to nějak musí samozřejmě prostě souviset s velkou toho intervalu, s typem toho a s velkou intervalu, který se časuje. Tak já si můžu ještě jednu. Ty oscilace jsou jako z povahy věci efemerní, dynamický, vyvstávají, vy vyznívají, takže je to něco strašně dynamického. Vy tam máte úlohy, které třeba trvají 18 minut, nebo kolik se, kolik se říká. Jo? Já si představu, že tak dlouho se nic nedá udržet v pracovní paměti, že to je příliš dlouhý interval. A teda moje otázka je: existuje nějaká představa, jak by se ty. Paměťové stopy uchovávaly v té středně dobí paměti pomocí třeba nějakého hebovského učení, jo, že si třeba pomocí těch oscilací změřím, jak něco dlouho trvá, ale teď si tu informaci musím uchovat po relativně dlouhou dobu, což už těžko můžu uchovat v nějakých oscilacích, které jsou strašně jako dynamické. Takže existuje nějaká představa, že se to nějak, jako, kromě té autobiografické paměti, tam je to asi jasný, jak to je, ale taková ta střední doba, že by se to tam pak nějak přehrálo do nějakých neuronálních assemblů, který by o tom čase udrželi nějakou informaci po nějakou středně dlouhou dobu. To, ne, nejsem si jistá tímhle mechanismem, ale jenom, aby upřesnila. Jo, to na To, o čem hlubíš ty, na to smíří spíš tady tahle úloha, ten repro, ta, rep, ta reprodukční úloha. i Když tam furt jsem vteřina, furt tam jsem jako ve vteřina, ale principiálně to můžu protahnout ještě, můžu protahnout, kolik jsem tam říkala, deset vteřin, že máme nejdelší to nebo sedm to tam bylo. Jo, tak můžu to protáhnout na lidským, Ale jde to, o to, kusup, čeště, ale, jde, ale ta úloha, ne, ne, ne, ne prv, ta úloha, to, co jsem říkal, že trvá 18 minut. 18 minut trvala celý to měření, no. ale bylo to 72 prezentací. No. No. Takže ty dva stimuly vždycky byly 1,6. No. No. No. No. Jo, vždycky bylo byl prostě stimulus 1, jedna, 1,6. Jedna stimulus stimulus 2, dohromady 9,6. Plus ta no, no, no. Pak zase. Ma, pak Taky úsměv. Jo, že tam to, tam to, tam, tam to takhle nebylo. Ale má, jako ta, tvoje otázka je úplně legitimní a směřuje to spíš k tomu designu. K tomu designu. V té druhé úloze, tý, v té jsem tady takhle krátce ukázala, kde jsem opravdu, jsme ukázali stimulus, pak byla pauza, která tedy maximálně byla, myslím, že těch sedm vteřin asi, a pak jsem chtěla, aby ten člověk jako držel to tlačítko po dobu, kdy, po dobu, kdy viděl ten stimul. A tam už bychom mohli manipulovat vlastně s tou pauzou libovolně, libovolně dlouho a jít třeba pro tu jako středně dobu. No, je to. Uh, bohužel tady nemáme z tohohle EEG, z téhle tý, úlohy, ale uh, tam jeden problém je vlastně jedna ta doba, jako po kterou by to mělo člověk držet v té paměti, ale ono je to jako opravdu určený i tím, jestli věnuješ tomu tu pozornost, jestli prostě ta pozornost hmm. se zaměřá na to časování a pak si to klidně můžeš jako přehrávat v té paměti jo, jako libo volně dlouho. A může to tam, může to v těch oscilacích, může to v těch oscilacích být jako reprezentovaný, jako ve chvíli, kdy ty vlastně tohle tam přehráváš, tak pořád jako dokola. Ale ve chvíli, což už jsou zase pak úlohy jako jiný, a tam se přiznám, že tam ten mechanismus, jako vím, jaké jsou ty výsledky z toho, ale jaký by bylo vysvětlení pro ten, pro ten mechanismus, to teď nevím. Ta rozdělná pozornost, samozřejmě, že ve chvíli, kdy musíš dělat dvě různé úlohy, já bych se vůbec nedělal, kdyby ty implicitní a explicitní procesy byly jako relativně nezávislé. No. A já se vrátím úplně na začátek. Vztahu teda, v percepce v prostoru a času, jo. A můj dotaz následující zkoušel někdo srovnat, když máte to participanta, jako sedí před monitorem a musí něco, nějaký jako interval určovat a toho, který by um, mu dovolili se pohybovat, že by prostě třeba se procházel. Jsou studie, jsou. jsou. My jsme je nedělali, ale samozřejmě, samozřejmě závisí to, jako ten rychlost pohybu ovlivňuje. No a ale jsou, jsou ty lidi v pohybu teda přesnější? Že, co, tady to je co bych já očekával. Ne, že přesnější, ale na že to zkracujou. A přiznám se, že nevím teď, která úloha to je, ale je to, je to vím, že to dělali, vím, že to ovlivňuje a dokonce, dokonce ukazovali na konferenci, to byl časový fórum tak měli úlohy ve virtuální realitě, kdy se hýbali. Když se hýbali v reálném prostoru, ve virtuální mm -hmm. realitě a mám pocit, že no. že ve virtuální realitě uh, jako zpomalovali oproti standardnímu pohybu. Ale ne, ne, nedám nedám dokudu. Uh, no já mám pocit, že oni říkali, že třeba některý, že i když třeba byly, i když byla jako uh, čekárna, jako reálná a virtuální, že v virtuální. Uh -huh. Takže... Uh... Virtuální prostor funguje jako analog THC, jo, tedy místo. Dobře, to je tak to věř je... Ano, že budeš dělat pokusy z THC ve virtuální realitě. To je jedno. No, já mám pocit, no. že, že to říká no. naopak. Teda, ale vždycká, <laughs> jsem to tady vekylovat. Asi <laughs> záleží, jako máte virtuální reality. Tak, uh, jsou ještě nějak... Já mám ještě ten druhý. <laughs> Jasně, ale jedn, pořád se ptá jenom tady jimi je tři. Nikdo nemá potřebu? Tak, dobře. dobře to je super. Já bych tam chtěl vrátit takový ten slide, kde byly ty dva velmi podobný, uh, dvě ty podobný mapy s takovým tím pendrekem session 1, session 2, takový ten roh hojnosti takhle dolů. Uh, protože... Mně tam k tomu něco napadlo. Ještě ne, ne, ne, dřív, dřív. A já možná jsem mimo. To, to, můžem, až, až tam budu já se tam. Tak, tohle. To není jeden Jestli... participant. To je celá ta populace. Jo. Jestli A... to se tvé příměry o roh hojnosti. No, tak já nevím, jak se to tomu tvaru říká. No. Ehm, na mě to prostě působí. A tam ta celková akorálce, ty jsi tam pak ukazovala, že není zase tak velká, ale podle mě, nebo co bych čekal, je, že člověk se plus minus asi drží v tom svém klastru. Jako na mě tohle to prostě působí jakože že to by bylo hrozně zajímavé. Pro mě tohle to jsou dva atraktory v nějakém fázovém prostoru, který jsou jakoby možný, jo. Ne, to jsou ještě jiný atraktory, ale prostě... Yeah, eh, ale ale jako to, to není nějaký takovejhle vztah mezi tou frekvencí, podle mě. To není obloukový vztah mezi tím, co je prostě high freq a low frag. To jsou podle mě dvě možnosti toho, jak ten mozek jako pejsuje. A ty z toho pak oni se takhle spojí, protože tam je trošku možný overlap, jo. A zajímalo by mě, jaká je pravděpodobnost, že v session 1 a v session 2 se ten samý participant vyskytne tak. tamhle v jednom kvadrantu v druhém a s jakou pravděpodobností bude v tom samém. A kdyby se sledoval dlouho, tak jestli tady si přesně, jo, podivný atraktor klasické chaos teorie prostě takový ty divný motýlí křídla, který ale nikdy to neopakují přesně. Tak jestli si tady takhle jako frčí a najednou se něco stane a ono to udělá tohle a teď si frčí tady a pak zase frčí takhle, že by bylo hrozně zajímavý. Jako ten pattern prostě, chci říct, není nějaký oblouk s, s, se závažíma, ale jsou to prostě dva fleky. Nebo nevím, co si o tom myslíš, že no, Ale tohle může být... Uh vlastně hrozně zavádící, protože jsou to jako populační. A to, že ti dá prostě něco, stejný úkol v různých na stejný populační Petr, vlastně není překvapivý. Tam, co je podstatní, já jsem to furt jako myslel, že jsou to jako příklady jednotlivců. Ne, ne, tohle, tohle, tohle, tohle, tohle, tohle, tohle, tohle, je opravdu jako přes, Teď já si přiznám, že tohle už je starší, jo, ta analýza, takže teď úplně detaily, detaily nevyhrou, ale rozhodně je to přes participanty. Jo, a je to čistě jenom vlastně míra toho couplingu oproti v podstatě chaosu. Jo, co už tady jako hezky padlo. Jako tam, no, líkma, tam, kde to jako světlejší, tak tam na těchto frekvencích vlastně do sebe jako lépe pasuje. Lépe, lépe pasuje. No, to je jasný, ale to je ten důvod, proč jsou právě tam ty větší hustoty. Jo. Ale tam je prostě zajímavý pohyb toho jedince, jako pozice jedince napříč sezeníma a kdyby, já nevím, jak sezení bylo dlouhý, ale výskyt jedince v průběhu dlouhého času na těchto těch místech, to je jasný, že to bude v harmonickém prostě, jo jako? Jo, počkej, já teď, já jsem se úplně spotla sama, sama, sama teď jako sebe, tohle není jako, těch, tohle není jako v průběhu sezení a to jsou vystříhlý vlastně, no, vlastně, to jsou vystříhlý, to, co se nám ukazovala, My jako během čo? No a je to snapshot, a to, co je teda tady jako komprimovaný ještě a to, co to může jako komplikovat, je, že tady to komprimovaný přes, uh, S1, přes ten stimulus jedna, stimulus dva a ještě navíc, co jsme měřili, co jsme neměřili teda u těch posledních, ale co jsem ukazovala, je ten interval mezi těma stimulama, jo, který ve skutečnosti je znamený. zajímavý sám a tady vychází docela zajímavě, když jsme to jako rozložili, protože to je ten okamžik, kdy máš jenom jeden ten, kdy, kdy máš jenom jeden ten jako Patel vlastně, jako uložený. to jenom z toho prvního? Ne, tohle je dohromady. Je tohle, je dohromady krávě, ještě, tohle je dohromady, jenom tohle vlastně bylo úplně na začátku, jenom abychom jako vytipovali, tohle vlastně bylo jako velmi, hrub, velmi jako hrubý ten dohromady, abychom vytipovali vlastně ty frequency of interest. Jo, a abychom si pak koupili, na, kde, na kterých elektrodách, konkrétně to je to, co se ptala jako Pavel, tak tady pro ten, ten kaplň to máme, jo, ty elektrody ale nemá to žádnou souvislost s tím kognitivním... S tím kognitivním tak oparam. já teďka utnu tuhletu eh, poměrně specifickou eh, debatu a vyzvu ostatní, jestli mají ještě nějakou nutkavou nebo i méně nutkavou potřebu se zeptat, pokud... A výborně. Já mám... Potřeba být ale... nutkavá. <laughs> nut... <laughs> Už se mi to všecko vypul, abych se nemohl zeptat. Eh... Je to úplně mimo tadyhle 100, ale mě by zajímalo plynutí vnitřního času, jak mají lidi. Prostě když mají odhadnout třeba 10 vteřin, nebo prostě to, tak se lišejí. Někteří jsou rychlí, někteří jsou pomalí. A mě by zajímalo, jestli tohleto s něčím koreluje, si třeba s inteligencí nebo a když, tak jestli pozitivně nebo negativně. No to je to, co jsme se pokoušeli, to je to, co, to, co se ptala docela se tady ty konkrétní data. Jednak ono je vůbec otázka, jestli teda jsou lidi, kterým plyne rychle a kterým plyne pomalu. Jo, tohle je, je moje jako a priorní, tohle byla přesně jako ten, moje první otázka, vlastně, když jsme začínali celou tady tu časovou anabázi, já jsem říkala, ano, lidé se budou lišit tom, jak jim plyne vnitřní čas. A bude se jim lišit, jak jsou jako schopní přesně odhadovat ty intervaly, a zřejmě se jim bude lišit, jak jsou schopní, jak jim vlastně jako uvnitř pleně. Ale teď, když vidím, jak se to jako liší enormně na těch jako úlohách, tak se nejsem i nakolik je to dané dá, dá, jako typem úlohy momentální situací, emoční, emoční... <těk> tak asi taky skončit nebo Nie, je to ne, jako bylo to nějaký jako lidobraní podmínkami. v nějakých A jo takže vlastně tohle moje hledání přesně potom po po, po nějakém jako stabilním, individuálně odlišným jako tempu časovým, tak jednak tohle jsem nenašla. Nedvrdím, že není, ale jako nepodařilo se mi to identifikovat jako, stabil, jako stabil, stabilní. My potom máme třeba data, kdy, a tam možná, ty ještě nejsou tak jako úplně zanalyzovaný, kdy lidi dělali jako tapping, Jo že, te, že, že, že kli, kli, klikali, jako klikali a klikali v úlohách, byly v, jako vnucený tempo, že 600, 900 a 1200 milisekund, a pak jsme, měli, jsme jim řekli minutu a teď udržujte frekvenci, která je pro vás jako příjemná. A tohle ve skutečnosti i v literatuře se uvádí, že tohle tempo, pokud teda tohle považujeme za vnitřní plný času, že tam existují jako rozdíly individuální, ve skutečnosti třeba s věkem se to dá dohromady. A já jsem si myslím, že tohle je něco, co by mohlo souviset třeba s nějakými osobnostními charakteristikami. Jinak, právě když jsem dělal tu rešerši před pár lety na, na ty individuální rozdíly, tak ty studie, jako existuje jako mnoho, který se pokoušel najít ty rozdíly a nachází, teda skutečně nachází, ale. Otázka je na, jako kolik těch studií ty jako nenachází. My jsme, my jsme ty, kteří nenachí. Ale jinak samozřejmě oblíbená otázka, je rozdíl muži ženy. Jo, jako jsou studie, které publikovali rozdíly, ale pak jsou studie, kteří jako ty rozdíl nenašly. Jsou oblíbené oblíbené je, jako podívat se na ty osobnostní jako rozdíly. Takže byla nějaká studie, která tvrdila, že lidé, kteří skorují výše na Aizinkově škále psychoticismu, jsou přesnější v konkrétní úloze repro jako reprodukce. Jo, že to je to takové obskurní, jako musím říct obskurní souvislosti, u kterých já nevidím žádnou jako bylo, jako bylo, nějakou rozumnou jako biologickou hypotézu, což neznamená, že jako není nebo ne, že nemůžeme najít, ale co se týče třeba tý, jako vyšší inteligence, tak jako, bohužel nemohu, nemohu říct, že by neurotější lidé je ale samozřejmě uh, míra třeba přesnosti koreluje, koreluje s výkonem na kognitivních škálách uh, v pracovní paměti, myslím, že nám tam vycházel ten, uh, ten test cesty, ten trial, trial making task, uh, pozitivně koreloval s tím, jak lidi byli, byli schopní jako v přesnosti ve smyslu uh, nějaký koherence těch uh, signum nebo v přesnosti jako v tom, tom tappingu. Takže jako s, kogni s kognicí Určitě, jako na té škále přesnosti. A to tež vidíme potom třeba u těch ne u neuropsychiatrických onemocnění a podobně, že se to rozpadá. Jo, že to přesnost v tom časování se rozpadá spolu s dalšími jako kognitivními uh, doménami. Ale jako systematický, nějaký jako shift, uh, jako ne ne nenašla jsem ho. Ale zkoušela jsem to. Dovolím jenom doplnit s vyklepáváním tempa. My jsme dělali uh, výzkum na tom, jestli páry jsou podobné v rychlosti vyklepávání a jak to ovlivňuje případně jejich spokojenost. Je jo. Uh, nevyšlo nám vůbec nic. Asi nejsou ani podobný. <laughs> ne, ale on ne. To neprovádí z toho. Uh, my Jsíště... jsme si taky mysleli, že to, je, je, že to bude no, jedna věc. A pak zapomínáme o Tak, takže. Tohle pak jsem taky vystřídat. Ale já to v případě. Děkujeme moc a přesouváme v ještě neformální v diskuzi dál do hospody, do úteru tady. No. Děkujeme.